Die volk is en ons wil syng, Jeswal sal hy vir ons een story bring. Goeie dag maats, kom ons kyk wat ons vandag alles kan leer. Sit jylle mooi en is die oor een mooi oor? Kom ons luister. Maats, ons begin vandag met verhalen uit een ander boek, een boek wat sommiges nog nie van gehoor het nie die boek van die makkebeers. In die stad van apartheid, nou maats die stad van apartheid, is Jerusalem. Nou daar het volkome vrede geheers. Amal was lief in mekaar, en amal het die werkjes gedoen, wat Javie en hulle harte vir hulle gegeet. En die hoepriester Ooneas, het gesorg, dat al die wette van vader Javie, so nau geset as moontlik gedoen en onderhou word. Ja, maats, het het selfs gebeur, dat daar konings is, wat eer bewyse na die tempel toe laat kom het. Ja, daar was selfs een koning, met die naam van Silikius, waar die uitgaves bestrijd het, met aanhoore, hy het al die onkostes betaal, wat nodig is, vir die offerdienste. Maar daar was een sekere man, met die naam van Simon, en hy het uit die stam van Benjamin gekom. En hy was die tempeloverste. Maar, hy het nou like my bieke oneenigheid gekry met Ooneas, die hoopriester, oor die markmeesterskap in die stad. Nou, een markmeester is die man wat aan die hoof is, by mark. By mark, verkoop al die boere, hulle vruchte, of hulle groente, of hulle beeskap, of varkvleis, of wattevleis ook al, al die goed wat ons by die winkels koop gaan koop die winkel, weer by die mark. Nou, dit lyk vir my, dat hy daar oor, een probleem gehad het, oor wie die mark moest beheer, wie die baas van die mark moet wees. En omdat Simon, nie die oorhand kon kry, oor Onias nie, met ander woorde, Onias, wou nie vir hom luister nie, en wou nie goed keer, wat hy nou gedoen wil hee nie, het Simon nou gegaan, na Apollineus toe, die governeer, En Simon vertel hoe vir die gouverneer wat sy wonderlijke skatte daar in die skatkamer in Jerusalem is. Dat die plek so vol skatte is, dat het onbeskryflik kostbaar is en dat het onbeskryflik baie waard was. Ook het hy verteld dat die uitgaves maar baie min is vir die tempel en dat dit wat oorblijf van die skatte, onbeskryflik baie is, en dat dit nogal moontlik tot die koningse beskukking gestel kon word, die koning kan dalk hierdie skatte vat. Nou maats, een mens mag glad nie aan hierdie skatte in die tempel vat nie, want vader, jawe, het dit daar gestel, so dat die volk vir die armes en die wede wees, kan sorg met daar die geld, as hulle nou ietsie dringend nodig het, so dat hulle kan kost koop en kleren koop. So dit is waarom vader Jave gesê het, daar die plekkie moet al wees, en die geld en die gaves moet so toe gaan. Maar hierdie Simon was baie jaloers en baie vies vir priester Ooneas. En hy het nou vir die governeer hierdie goed vertel en die governeer het na die koning toe gegaan, En voor ek vergeet, moet ek julle sê, dat hierdie governeer en koning van Silesyria en Venetia was. Met ander woorde, dit was nie die koning of die governeer van die stad van apartheid Jerusalem nie. So eindelijk was hierdie Simon een verraaier, want hy het goed wat by sy land hoort, gaan verraai aan 'n ander landse mense. Maar die koning van daar land, sê toe vir die man wat hy aangestel het, oor al sy skatte en inkomste en al die goed, dat hy moet gaan om hierdie skatte by Jerusalemse tempel te gaan in beslag neem. En hierdie manse naam was Heliodorus. En hy het toen nou so toe gegaan, na Jerusalem toe, en hy het gemaakt asof hy nou maar net op een reis gaan, net om een bykie te gaan kyk hoe lyk dit daar. Maar in werkelijkheid was dit net om die koningse opdracht te gaan uitvoer, om daar die prachtige skatte en geld en alles wat hy in die skatkamer kon kry, vir homself te neem, terug na die koning toe. En toe hy daar aankom in Jerusalem, het die hoepriester, wie Ooneas is, die man vriendelik ontvang in die stad. En die man het toe met die priester beginne praat, en hy vertelt toe vir Ooneas, van die geld waarvan Simon gepraat het, en hy vraag toe of dit werkelijk so was. En Onias het om so geluister, en Onias sê toe vir hom, dat hierdie geld waarvan hy nou so praat, vir die wederwees en die weeskinders is, en dat die gedeelte van dit ook aan Tobias sy sien behoort, wat een baie rijk man was. So was die saak, en hy vertelde ook vir hom, dat hierdie skelm Simon, geliege het. En verder sê hy vir hom, dat daar precies soveel goud en soveel silder is, en dat het nie waar is, dat het onskatbare waarde sê het nie. Met anwoord dat het soveel is, dat die mens dit nie eers kan tel nie. Dit was 'n absolute leun van Simon. En verder vertel Onias vir hierdie man, dat het beslis een groot misdaad sal wees, om die mense wat nou daar vertrouwe ingestel het, te benadeel. Maar die gouverneer, Helidorus, het hom beroep op die bevel van die koning. Hy het vast daarop gestaan, dat hy hy die skatte soek, om dit terug te vat, na die koninklijke skat toe. En hy het ook vir Ooneas gesê, op wat er dag precies hy zou kom om dit te vat. En toe het daar een groot, groot bekommernis, oor die hele stad, en al die mense gekom. Want hulle het geweet, dat as iemand daar beter, gaan vader Javi vir hulle straf, maar hierdie koning het nie vir vader Javi gekend, soos wat die hoge priester Oonias omgekend het nie, of die mense van die stad van Apartheid, die mense van die stad van Jerusalem nie. En die priesters het neergeval en begin bid, en hulle het na die jemele geroep, en hulle het vir vader Javi gevraag, dat hy asseblief moet help, so hy dit onaangetast sou bewaar vir die wat hy daar beleid het. Met ander woorde, dat hierdie geld en hierdie inkomste niks sal oorkom nie, dat hy daar sal wees vir die mense wat hy daar geplaas het. En het was hartverskerend om te sien hoe die gezicht van die hoopriester van Onias lyk, want sien maats, hy was so bekommerd gewees, tot in sy siel bekommerd gewees, dat die mense sommer hartseer geword het, as hulle sien hoe hy lyk, like, hoe sy oor lyk, like, en hy het seker sommer wit geword van skrik in sy gezig, ek kan my net indink. Maats, hierdie Ooneas was so ontsteld, dat sy hele lichaam gebewe het, so die mense wat het kon sien, absoluut kon sien, hoe verskrikkelijk hierdie man hom bekommer maar dit was een verskrikkelike bekommernis en die mense het sommer uit hulle huise uitgestroom en in die openbaar in die, sommer op die pad het hulle gaan staan en dan het hulle gebid en hulle was bekommerd en die vrouwens het in die straat uitgegaan en die dochters wat altyd eindelijk in die huise was het nou ook uitgegaan En amal het soms over die vensters uitgekik, en amal het hulle hande opgestrek, uitgestrek, na die himele, en hulle het gebid. En hulle het vader mooi gevra, om asseblief toch in te grijp, en hier die hele story te hanteer. Hulle wou net graag by vader medelije kry. Ja, maakjes, hulle het vir die almachtige jave gesmeek, om asseblief al hierdie besittings, al hierdie skatte van hylle veilig te bewaar, vir die wat het daarin bewaring gegeet, dat niemand het sal kom wegvat nie, so die arm en die wederwees en die wees nog steeds verzorg kan word, al die mense wat hulle goed daar naartoe gebring het, dit weer kan kom kry as hulle dit nodig het. En intussen het hierdie goveneer Hylidoris met sy ding begin. Hy het nou besluit om die skatte te gaan haal. En hy het reeds saam met sy leivag by die skatkamer gekom. En toe gebeur die vreselikste ding, maats. Want vader sy kinders het ons nou gebid, en vader luister as sy kinders bid, en dan besluit hy of hy gaan help of nie. En hierdie man het nou na die skatkamer toe gegaan, en raai wat? Die geest van vader Yahweh het net daar verskyn en amal wat het gewaag het om binnen in te gaan is dier die kracht van vader Yahweh getref en met verlamming en skrik geslaan. Met andere woorde, al die mense het sommer net lam geworden. Al het so groot geskrik maats, dat hulle nie eers kon opstaan en loop meer nie. Want Daar recht voor hulle oe Het een paard en een ruiter verskuim En aan elke kant Was daar nog een man Wat ons nou sommer net die twee jongelinge linge sal noem Die een was aan die linkerkant En een aan die rechterkant En hierdie paard, hierdie dier Was so prachtig En hy was so geweldig En hierdie perd Het met sy voorpoote Op hierdie governeer afgestorm, hierdie Heliodorus, afgestorm, terwyl die ruiter geskitter het, in sy gouwe wapenrusting. Ja, maar as hy was goud aangetrek geweest, die ruiter, want hy kom uit die hemel, uit vader Yahweh het om daar gebring, en ek denk, dit is vader Yahweh self, met twee engele. Nou die jongelinge, was baie, baie sterk, hierdie manne wat aan die kante van die ruiter was. Hulle was verskrikkelike glans om hulle gehad en hulle was besonder mooi aangetraak. En terwijl hulle elkeen aan die kant staan, het hierdie twee jongelinge, wat ons nou sommer anneem dat het engele is, vir hulle is, die arrogante goveneer, a goeie loesing gegee. Hulle het om gegeesel, en vir hom een geweldige gevoelige pak sla gebring, en hy het op die grond geval, hierdie Heliodorus, hy het op die grond geval, en dit het donker geword om hom, en sy mense het om tope draagbaar gesit, en die mense moes al die manne wat saam met hom was, sy hele gevolg en sy leivachte, moes hulle allemaal uitdra, want hulle was allemaal, hulpeloos, terwyl hulle daar induidelik die bestaan van vader Yahweh gesien het, as hulle nou ooit gedink het, dat vader Yahweh nie bestaan nie, het hulle hom nou gesien maats, en hulle weet, vader Yahweh is daar, en jy speel nie met hom nie, hy is nie daar vir grapies nie, as hy gesê het, ding is so, dan is dit so, jy moet dit so doen, want ons allemaal weet ons nou al, As ons doen wat vader Yahweh sê, is hy baie lief vir ons. Maar hy kyk mooi na ons, hy sorg vir ons, hy praat met ons, hy gesels met ons. Maar as ons nie doen wat hy sê nie, as ons die wette verbreek, dan kom die vreselikste sla op ons neer. Nou het hy is daar geleen en hy het nie eers hoop gehad om te herstel nie. Hy het gedink dat hy nou gaan sterwe. En die manne van Juda het vader Yahweh geloof. Hulle was so dankbaar dat vader Jahwe nou hierdie ding gedoen het en vir amal bewys het dat hy wel daar is en dat hy bestaan en dat hy omgee vir sy mense en dat hy omgee vir al sy mense. Specifiek vir die wede wees en die weeskinners. Ja, ons mense was nou vol vreugde en dankbaarheid teenoor vader Yahweh, wat sy kracht getoen het. En een paar mense van Heliodorus het na Ooneas die hoopriester toegekom en vir hom gevra, ach, dat hy asseblief toch net tot vader Yahweh sal bid en hom sal mooi vraag om hierdie man Heliodorus se lewe te spaar. En Ooneas het toe vir die man gaan bid En vader gevra om hom asjeblief toch te herstel. En terwijl Ooneas bezig was met dit voor vader, het daar selfde jongelinge, daar die twee manne wat weerskante was van die ruiter, weer verskyn aan Heliodorus. En hulle was weer nog steeds net so mooi aangetrek. En hulle sê toe vir Heliodorus, Heliodorus, Jy is baie, baie dankverskuldig aan Onias, die hoepriester, want terwille van hom ging jawe jou, jou leven. En jy wat vanuit die hemel dan geduchtig is, 'n pak slage krijg, jy moet aan allemaal die grootheid van vader Javi sy mag meedeel. Vertel allemaal daarvan. En toe hulle dit gesê het, het hulle weer verdwijn. En Heliodorus het gezond geword, wees sy kracht te herwin, net soos wat die engele gesê het, hy sal. En hy het so dankbaar gewees, dat hy vir vader Yahweh iets gaan offer het. En hy het afskuit geneem van Onias, saam met al sy manne, en teruggegaan na die koning toe. En so ver is wat Heliodorus gegaan het, het hy allemaal vertel, hy het getuig van die wonderwerke van die hoogste vader, vader Yahweh, wie hy nou met sy eie oog gesien het, wat wel bestaan. En toe die koning van Heliodorus vraag, maar wie hy nou kan stier, wat er man nou die rechte man sal wees, om te stier na Jerusalem toe, so hy nou weer kan gaan probeer om die skat in die handen te kry, toe sê Heliodorus hom, koning, as jy miskien een vijand het, of 'n oproermaker, stuur hom dan daarin, dan kan hy die pak sla krui, wat die jongelinge van my gegeet, as hy enigszins herstel, kan hy dan maar terugkom, want op daar die plek, is waarlik, die een of ander krag van Elohim, van vader Yahweh, want sien, hy wat in die himmel woon, en nou hier praat en hou van vader Yahweh maats, Hy wat in die hemele woon, bewaak en beskerm daar die plek en hy slaan met vernietiging amal wat kom om daar kwaad te doen. Maats, daarby het hulle dit nou probeer los. So maats, nou sien julle wat gebeur as iemand nie by vader Jave se optrachte hou nie. Ons het het nou al baie geseen en hier sien ons dit nou weer. Die ander nasie het gekom, want hulle wou vader Javie sy skatte gaan vat wat hy daar laat kom het, so die wederwees en die wees kan koos kry en versorg kan word. En kyk wat het vader gedoen. En daar die manne het gesorg om dit alles neer te skrywe vir ons, so dat ons kan weet dat vader Javie, Yahshua, rechtig, echtig bestaan. En dat hy vir ons verskrikkelijk lief is. En daarom kyk hy na ons. So ons maats kan daarom nou ook vader jawe lief hee met ons hele hart. En ons moet kyk dat allemaal van ons, ek en jy, jou boete en sissy, pa en ma, jou kinders allemaal, moet Luister na wat vader Yahweh sê, dan sal ons amal gelukkig lewe en dan sal ons weer volkome vrede hee. Na nou ja maats, tot hier dan vandag en volgende keer lees ons verder wat gebeur het van daar af.